واشر الأمور دخلوا هو وكلما دخلت بدعه وكل بدعه بداله وكل بداله في النار زعيم الاسلام nausini pamoja na nafsi yangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu anapokea hadithi ili na Imam Muslim kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa na Jibril alayhi salam Jibril alikuja akiwa katika umbile la mwanadamu na kamuuliza mtume maswali mengi miongoni mwa maswali ambayo alimuuliza mtume alimwambia fa akhbirni anil iiman kuhusu imani ni kitu gani hapa Mola Mwana kuwa yakuwa alichouliza Jibril aliuliza mtume amwambie zile misingi za imani zile misingi za imani Mtume sallallahu wa wasallama akampa misingi sita akamwambia iman antuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa antuna khairihi wa shari min Taala Hizi ni sita za imani wala si eti hindo imani peke yake kwa sababu kuna hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama alibainisha akasema kuwa al-imanu wa sab'una shu'bah Imani ina vipengele 73 na zaidi na zaidi lakini sasa hapa mtume akamueleza Jibril kuhusu msingi wa kwanza wa imani Antu'mina minabillah ni kumwamini Allah Subhanahu wa taala Muislam anatakiwa ajue ya kuwa tunapozunguzia kuhusu kumwamini Allah tunamaanisha nini Wazangu wa Islam kumwamini Allah kwa mwislamu huwa ina maana kuwa lazima ayakubali mambo manne na hayo mambo manne lazima awe anayajua vizuri ndio awe anakubali anachokijua kwa hivyo kumwamini Allah hakutoshi kwa kusema tu kwa bali kuna mambo manne ndani yake ambayo ndio ukiyatimiza utakuwa umemwamini Allah subhanahu wa ta'ala vinginevyo ukipinga moja kati ya hayo mambo manne bado wewe imani yako kwa Allah si imani sahihi na Allah hatozingatia kuna muamini jambo la kwanza katika hayo mambo manne ni za Uislamu al-imani biwujudihi subhanahu wa ta'ala Allah jambo la kwanza ni lazima kuamini kuwa Mungu yupo Allah yupo lazima uamini hicho Jambo la pili alimanu birububiyatihi lazima kuamini jambo la pili ya kuwa huyo Allah ambaye yupo na ambaye ndio Mungu wetu kuna kazi anazozifanya na na ambazo anaendelea kuzifanya kwa hivyo lazima tuamini rububiya ya Allah subhanahu wa ta'ala kazi wake lakini pia ili uwe muumini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki imani yako ni sahihi lazima uamini ya kuwa huyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye Mungu wetu na ambaye utendakazi wake tunaukubali ana majina yake na ana sifa zake. Pia lazima kukubaliana na hizo sifa na hayo majina. Nanne ambao ndio kilele cha yote hayo kilele cha kumwamini Allah ni kuamini ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala Ye tek yake ndiye anayestahili kuabudiwa al-imani biuluhiyati waamini uungu wake ya kuwa hakuna kwa kuabudiwa kwa haki isipokuwa ye haya mambo manne ukiatimiza ndipo utakuwa umetimiza imani kwa Allah subhanahu wa ta'ala na utakuwa umetendea muamini Allah haki yake sasa tulieleza wiki iliyopita ya kuwa wanadamu lazima waamini kuwa Allah yupo Mungu yupo na ile mjambo ambalo hata bila ya qurani wala bila ya hadithi kuambiwa na mtume mjamba ambalo mwenye akili timamu analikubali kuwa mungu yupo na miongoni mwa dalili ambazo allah subhanahu wa taala ametupa kwenye qurani dalili za kiakili ambazo zamfanya paka mwanadamu kuamini kuwa mungu yupo ni katika sura tutur aya 35 allah liposema amkhuliqu min ghayri shay'in am Allah nauliza ya kuwa hivi wale wanaopinga kuwa Mungu wa hayupo hao wameumbwa lakini hakuna alioumba ama hao ndio wamejumba wenyewe mawili yote hayawezekani haiwezekani kuwa uumbwe lakini aliyekuumba hayupo hilo liwezekani wala haliwezekani ya kuwa wewe umejiumba mwenyewe na kabla kujumba ulikuwa haupo hilo pia haliwezekani hasa kwa vile haliwezekani itakuwa ni lazima kuwa maadamu unakubali kuwa mimi nimeumbwa basi kuna yule muumba ambaye ndiye alikuumba na hakuna mwingine isipokuwa ni Allah subhanahu ukisoma Qur'an na hata hadithi na vitabu vyote ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala hapa duniani Taurati, Injili, Zaburi. Vyote vinaadhibitisha kuwa Allah yupo. Na ndio sababu utapata kuwa hili njambo ambalo mwenye kulikataa kila mtu anaoshangaa ye eh. Na kuna watu paka sasa bado wanakataa kuwa Mungu wa yupo. Lakini wamekuwa ni vituko, ni vituko. Na ni mshangao kwa watu wengi yaani watu kama hao wametoa fikra hizo wapi Lakini moja katika dalili za kuthibitisha kuwa Allah yupo ni al ni mambo ambayo tunayashuhudia katika maisha yetu na ambayo pia yaliwahi kutokea hapa ulimwenguni yanathibitisha uwepo wa Allah Miongoni mwa mifano hiyo hadithi iliyopokewa na imamu al-Bukhari عن انس بن مالك رضي الله عنه انس بن مالك الله أعلم ربنا أي أنا سمع دخل عربي يوم الجمعه في المسجد كنا مبهدوي moja zama za mtume hizo aliingia siku ya juma msikitini na mtume alikuwa anakhotubu alipofika msikitini ule mbedui akaanza kumwongelesha mtume akamwambia mtume ya rasulullah alimtumia halaka wajaa waja alayalu fad'u allaha ayasqiana mtume mali zetu zimeangamia akikusudia wanyama mimea ya kusikana, kwa sababu ya kukosekana mvua kwa muda mrefu imekuwa wanyama wanakufa mimea imekauka lakini akasema ayali familia pia karibia ziangamie kwa sababu ya njaa sasa mtume tuombea Allah mvua alipomwambia mtume hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akainua wa mikono yake miwili akiwa juu na nkaanza kuomba dua usisika dua ya kuomba mvua mpokezo hadithi inaitwa Anas ibn Malik anasema kuwa falam yanzil mimi mbari mtume hakuteremka kutoka kwenye mimbari yake hatta raaitu Almatwara Yatahadaru min lihiyatihi isipokuwa mpaka nikawa naona mvua imeanza kunyesha na hata kwa vile msikiti ulikuwa wa makuti mvua ikinyesha na ingeangia ndani ya msikiti ile mvua ikawa imnyeshia mtume mpaka ndevu zake za tona maji ya mvua sasa mtu asiamini kuwa Allah yupo huyu mtume alimuomba nani na ndipo huyo aliombwa akamlisha mvua yenyeshe kama si Allah hii dalili ya wazi kabisa lakini pia dalili nyingine unaposoma historia ya mitume utapata kuwa kila mtume alikuwa na miujiza mbalimbali zile miujiza ni dalili tosha ya kuwa Mungu yupo Musa alayesalam Allah nasema katika sura Tushwara ya kuwa wahaina ila Musa anithrib bi albahar fanfalqa fkana kullu filqin qat'u Allah nasema kuwa tulimwamrisha Musa kwa fimbo yake apige kwa fimbo wake hiyo bahari ile bahari ikapasuka kukatokea ndani ya hiyo bahari, bahari, hiyo bahari njia mbili kwa sababu wale bani walikuwa ni kabila mbili kwa kila kabila ipitie njia moja na vile maji yalikuwa yameachana ili hizo njia zipatikane mfano wake ilikuwa ni kama majabali makubwa zaidi sasa huyo aliyefanya hivyo nani? Bila shaka ni Allah. Ko huu ni shahidi tosha yuhu. Mtume, wa kuwa Allah yupo. Mtume sallallahu alayhi wasallam makulishi walimwambia ukitaka tukuamini kwaeni mtume tupe muujiza mkubwa. Tunakasema ni kiwapa mtaamini, wakasema ndio. Mtume sallallahu alayhi wasallam akomba Allah subhanahu wa ta'ala Allah aupasue mwezi vipande viwili. Na makureishi wakashuhudia kweli. Allah Subhanahu wa ta'ala anasema iqtarabatis saatu wanshaqal qamar. Kiyama kimekaribia. Wanshaqal qamar, na mwezi ukapasuka. Lakini haukupasuka wenyewe, kwa sababu kwa nini ukapasuka kabla hapo? Na mbona saa hiyo upasuke? Lakini kwa sababu ya dua ya mtume na kisha kazi ya Allah hiyo ona hao, waliokuwa na mkata mtume muujiza huo ili wajue kwa Mungu yupo kwa jambo hili ni jambo la kimsingi sana ambalo halihitaji maelezo mengi lakini kwa sababu ya kuwa kuna watu wanaojitokeza sasa wanapinga na tangu zamani wapo ya kuwa Mungu hayupo sasa ndio lazima tuweze kujua kwa ku watu kama hawa tutawathibitishia kuwepo kwa Allah kwa dalili zake pwa hilo muamini allah ni maana yake sahihi lazima waamini kuwa allah yupo mungu yupo jambo la pili tukasema ni lazima pamoja na kuwa allah yupo na mungu yupo kuamini ya kuwa allah huwa rabb allah ndiye mola mlezi hili jina rabb manake aladhi lawhul amru kullu kuamini kuwa Allah kazi wake na lazima kila mwislamu kuamini hivyo ya kuwa haya tunayoona na hiyo ni kazi ya Allah. Boni kuamini mambo matatu kwanza kuwa Allah ndiye muumba kila unachokiona ni kiume cha Allah. Hapa duniani kuna vitu ambavyo ni viumbe vyote na kisichokuwa kiumbe ni muumba Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia lazima waamini kuwa pamoja na kuumba kwake Allah ndiye mmiliki wa vyote hivi viumba Allah nasema Allah lahu khalqu wal amru kisha pia Allah ndiye mwenye amri sasa ya kuwa anachokitaka katika viumbe vyake anavyodhimiliki Ndiyo kinakuwa na asichokitaka hakiwi hii ni imani ya takwa muislamu aielewe vizuri ya kuwa unachokiona na unachokisikia na unachokijua na ukioni jua kuwa ni kiumbe cha Allah lakini pia ni miliki ya Allah lakini pia Allah ndiye mwenye kauli ya mwisho ya kuwa kinachofanyika lazima ye Allah Subhanahu wa Ta'ala awe ametaka kifanyike ndio kifanyike Hiyo ni imani ambayo chakio kila Muislamu awe nayo Na kwa bahati nzuri imani hii kipengele hichi cha kuamini kuwa Allah ndiye muumba Makoresi wenyewe walikuwa wakinakubali makureish wao walikuwa wakakubali ingawa kuna watu wachache washeku kujitokeza wakao wanadai ya kuwa hao hawaamini kuwa Allah ndiye muumba hao ndio waliumba kama Firauni lakini kilikuwa ni tuko tu cha ulimwengu kupatikana na kisha kilikuwa ni kichekesho sababu hakuna vile eti yeye ndio muumba huyo Firauni na ile hali kabla hapo hakuepo na kisha baadaye pia alikuja akafa lakini pia namrudhi alikuwa anapinga jambo hilo lakini kwa asalamu ya kuwa Allah ndiye muumba kwa sababu jambo hili likawa halitaji maelezo marefu lakini sasa kuna pia jambo la tatu waamini kuwa Mungu wetu ambaye yupo na ambaye ndiye muumba mmiliki na mwenye amri kwa kila kitu yeye ana majina Hichi kipengele tulikizungumzia lakini hatukimalizia Allah ana majina na na sifa tukasema ya kuwa kuna kawaid misingi ambazo tukio muislamu azijue kuhusu mlango huu wa asmaulllahi Na ni kawaidi nyingi sana tukao kueleza baadhi ya hizo kawaidi kwa inshallah tutajaribu kuzieleza pia leo kwa utulivu kidogo na kukisha baadaye tutaenda katika kipengele cha nne ambacho hatutakizunguzia leo kwa ya muda ambacho ni alimani biuluhiyatillah kwa nini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Mungu anastahili peke yake kuabudiwa hilo tutalizunguzia kwenye khutba peke yake inshallah Allah kitupa uwezo kusa hili la kusema kuwa Allah ana majina na ana sifa ni moja katika mambo ambayo lazima Muislamu aamini na ajue kuwa na kuamini majina ya Allah na sifa zake huwa natakiwa niamini kitu gani sasa hapa ndio umuhimu wa kujua misingi hizo ndio kujua kuwa yapi yaliyomo katika imani hii ya wa wasifati na sasa tunahidi kuwa inshallah tutabainisha baadhi ya misingi hizo Allah akitupa uwezo huo alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin wa محمد wassalamu ala sayyidil amin nabina muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wal ba'd moja katika misingi ambazo muislamu yeyote lazima azijue zinazofungamana na asmaul majina ya Allah yote na sifa zake zote ni tawqifia tawqifia maana nini tawqifia maana ni kuwa hakuna jina la Allah ambalo yaruhusiwa kulithibitisha kwa hilo jina lake bila ya dalili aya kwenye Qur'ani ama hadithi kutoka mtume na pia tunaposema kuwa sifa zake ni tawqifia hivyo hivyo ya kuwa hakuna sifa yote ya Allah ambayo waruhusiwa kumthibitishia Allah sifa hiyo ya kuwa hiyo ni sifa yake ama kukataa na kupinga kwa hiyo si sifa ya Allah mpaka uwe una dalili kwenye Qur'ani ama kwenye hadithi hiyo ndio maana kuwa asma ulahi wa sifatuhu tauqifia kwa sisi waislamu hakuna jina ambalo huwa tunalitumia kumuita Allah na jina hilo isipokuwa jina hilo limo kwenye Qur'ani ama limo kwenye hadithi za mtume sahihi hiki kipengele muhimu sana kwa kumaanisha kuwa mtu hawezi akabuni jina lake kisha ampe Allah ama afikirie tu sifa halafu aseme hiyo sifa ni Allah na hana ushahidi wa hilo humsingi lazima ueleweke msingi wa pili ambao pia ni muhimu ni kuwa yajibu fi ithbati sifati ijra'uha ala vahiriha ni lazima katika kuthibitisha sifa za allah Tuzikubali sifa hizo na kuzielewa zinavyoeleweka elewe, kwa uwazi wake kwa uwazi wake bila ya kutaka kuingia kwa undani wake sifa za allah unapoambiwa mfano ya kuwa allah ana mkono hii lugha ya kuwa allah ana mkono lugha ya kiswahili na sote hapa tweliwa kiswahili mkono maana ni nini kwa ina maana kwa unapoambiwa allah na mkono elewa kuwa mkono uliwaambiwa kuwa allah nao ni ule mkono na hiyo ndo maana kwa sababu ndo maana ya wazi. lakini sasa usiingie kwa undani kwa kutaka kujua huo mkono uko vipi kwa nini kwa sababu ya kawaida ambazo chakuja kuzieleza lakini kukubali hiyo sifa kama inavoeleweka kwa uwazi wake hiyo ndio manhaji ahli sunna wal jamaa busingi mwingine ni kuwa sifa za Allah zote ni sifa kamilifu Sifa za Allah kulluha sifa Hakuna sifa ya Allah ambayo ina mapungufu au ina aibu, ina kasoro. Pia majina ya Allah yote ni majina mazuri. Ismullahi kulluha husna. Hakuna jina la Allah ambalo ni baya. Lakini sasa tukaeleza kuwa kwa kuthibitisha sifa za Allah huwa yatakiwa Muislamu ajitenge na mambo manne mabaya ambayo ukifanya moja katika hayo tayari ushakufuru kwa kuingia katika yasiotakiwa uingie ndani ndani ya mlango huo wa wa usifati hayo mambo manne jambo la kwanza ni lipi ni kuwa unapozunguzia sifa ya Allah lazima izumzie bila ya kuruhusu akili yako kufungua mlango wa kufananisha sifaanisha sifa yote ya Allah na sifa ambayo unaijua katika maisha yako ya kiulimwengu Pili ni kuwa sifa ya Allah au ukaisikia inazunguzwa sifa hiyo funga kabisa mlango wa kutaka kujua hiyo sifa iko vipi at kwa hivyo haram fi sifati wa watakyif aidan haram takif ni kutaka kujua kuwa hiyo sifa iko vipi kaifia ni makosa kwa sababu Ibnu abd albar ampokea alathar kwenye atamhid akasema kuwa <clears throat> imamu malik an-nafi' nafi' akasema kuwa imam malik aliulizwa kuna mtu alikuja kwa mamalik na mali alikuwa anatoa elimu kwa wale wanafunzi wake huyo mtu alipofika akamwambia mamalik ya kuwa ar-rahmanu ala alshi stawa Allah yuko juu ya arshi yake amestawi hii ni aya kwenye Qur'an sasa swallaki likawa hivi ya kuwa kaifa stawa Allah mstawi vipi mamalik akamjibu akamwambia maana nne akamwambia kuwa alistiwau maalum madamu ni mwarabu hili jina la istiwa julikana na kila mwarabu manake nini kwa hiyo pia alijua kwa hiyo elewa kuwa istiwa ni hiyo hiyo ambayo naijua kwa sababu istiwa manake aluluani istiqrar ni kuwa juu ya kitu na kuwa sawa kwa kitu hicho sasa kisha akamwambia kuwa walikif mjehul lakini namna alivostawi hatujui kwa sababu hatukuelezewa yeye hakutueleza mwenyewe mtume hakutueleza kwa hivyo hakuna njia kujua alivostawi lakini tunaamini hiyo sifa kwa kuwa yeye ametuambia mwenyewe kisha akasema ya kuwa wasu'alu anha na kuulizia kwa kutaka kujua alivyo Allah kwenye sifa yake yote hiyo ni bila uzushi. kwa sababu masahaba hawakuwahi kumuuliza mtume jambo kama hilo kwa kuelewa ya kuwa tutosheke na tulichoambiwa mengine Allah akitaka tuyajue atatufanya tujue siku ya kiyama. kwa sababu duniani tushakatikiwa na sababu ya kujua mtu amekufa kabla ya Allah kumwambia hiyo namna ili tujue Kwa tukabakia kuwa sisi yale tuambiwa ndio na tunatosheka nayo lakini pia alimanu biha wajibu kuamini kuhusu sifa hiyo istiwa na sifa zingine zote ni lazima kwa muislamu mambo manne na haya mambo manne ndio inatakiwa muislamu awe anaamini kwa kila sifa ya Allah kila sifa ya Allah ukitajiwa waamini ya kuwa hiyo sifa ni vile alivyosema Allah kama alivyosema Muhammad ya kuwa istawa kama dhakara la kama yakhthuru ala albashar an Allah alistawi kama alivoeleza mwenyewe na ndio ninavyojua si kama vile mwanadamu anaweza akaanza kudhania ama kufikiria hivyo no ndio vile atakivyoe mwislamu kila sifa ya Allah aamini hivo ya kuwa hiyo sifa inajulikana kwa yule mwenye kujua lugha hiyo unapoambiwa sifa hiyo manadeke ni hiyo hiyo lakini kisha kaifia namna yake haijulikani Allah anajua lakini kuulizia ni bida kwa sababu huyo ni muulizia ni kama wewe nyota mjui hakuna atakayekwambia kwa nikubali kuwa sisi tunatosheka na ala mtu mambiwa na kuamini ni lazima mambo mawili ambayo pia nimesema kuwa lazima muislamu anapo kibitishia sifa ya Allah mambo hayo pia ayathibitishe tukasema jambo la kwanza ani kukataa kuthibitisha mambo hayo jambo la kwanza usifananishi jambo la pili usitake kujua ni vipi sifa hiyo ipo jambo la tatu atahrif ni kubadilisha ani Allah atuambie kuwa ana sifa fulani wewe waachane na hiyo sifa tunavyojua maana yake ni hiyo ubadilishe ulete maana nyingine ni kosa kubwa sana katika masala ya aqida mfano wake ni kama tunapoweza kuambiwa kuwa Allah huteremka katika mbingu ya dunia thuluth ya mwezi usiku inapokuwa imefika kila siku hivyo sasa Allah mkingo ametuambia hivyo ya kuwa Allah huteremka sisi tunaamini hivyo hivyo kila mtu ajua mna kuuteremka ni nini lakini sasa anchemkaje hatujui nakuulizia ni tusushi na kuamini lazima kwa sababu hadithi msahimi simaido sasa ni makosa kubadilisha hiyo maana kila mtu ajua maana kushuka nini au sema hapana hapo ingawa mtu amesema kuwa allah ushuka lakini anaeshuka si allah ni rehema ya allah ama anaeshuka hapo si allah ni msamao allah ni maghfir allah sasa hiyo ni tahriif na ni makosa makubwa zaidi mtu fanyo kwa sababu allah ye alimwambia mtume atuambie kuwa ye ndio ushuka. Sasa we unakataa kwa nini? Jambo la, pi, la nne ambalo kwa sababu ya muda ambalo pia lazima Muislamu aepuke jambo hilo ni at-ta'til. sasa ni nikukataa. Kila kitu tunachoambiwa. Kwa hivyo kuna watu ambao sifa za Allah wanasema hizo sifa hazina maana hizo sifa hazina maana kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala tunaamini sisi kuwa yeye Allah anaongea au anakataa sima Allah ungei. Allah alaongei na hiyo sababu ya kukataa sifa kama hizo kuwa Allah anaongea wanakataa ongei ndio sababu hata wakakataa kuwa Qur'an sima neno ya Allah wakakataa hivyo kwa Qur'an sima neno ya Allah kwa nini mnakataa kuwa Quran ni Allah? Kwa sababu Allah haongei. Sasa Quran nini? Wasema Quran Allah aliyumba. Kwa Quran ni kiumbe cha Allah. Wanasema nini Allah? Na potofu ambao alikabiliana nao Imam Ahmad, lakini Taala zama zake. Na hawa waliokuwa na imani potofu hii na Allah Subhanahu wa Taala akaweza kumpa ushindi Imam Ahmad. Kwa kifupi ni kuwa hauruhusi kuikata sifa ya Allah ambayo Allah mwenyewe ama mtume wamethibitisha sifa hiyo. Yonde hiyo inacho maana taatiri Hasa mambo haya sisi ndugu wa Uislamu tunayaeleza ili tuweze kuelewa ya kuwa haya ndio mambo ya kimsingi na insha Allah Taala nikishamaliza kueleza lile jambo la nne kisha nitakuja kueleza kuwa kuna baadhi ya watu wanapinga mambo yote haya. Hasa afu ndotajua kwa kumbe tukisema kwa kuna Waislamu wapotofu tunamaanisha hivi Tumesema kwa ili muumini Allah lazima waamini kuwa Allah yupo hilo hakuna Muislamana anapinga ili muumini Allah lazima waamini kuwa Allah anaotendakazi wake hilo pia Uislamu hakuna naipinga lakini saa Uislamu huwa anaanza kupingia hapa kuhusu majina yake na sifa zake hapa ndo kuna baadhi ya Uislamu wanapinga tutakuja kueleza baadhi ya hao Uislamu wakiwemo watu wa bid'ah katika mlango wa asmaullahio sifati tutakuja kueleza baada ya mifano ndio mjue kuwa kwanini? kwa nini huwa tunasema kuwa hawa watu wamepotea ni kwa sababu ya kuwa katika mlango huu wa asmaullahio kuna kuna mabaya ambao anasema hawa watu ambao ni watu wa bid'ah alafu sehemu ya nne sasa hiyo ambayo ni katika nini uluhia kuthibitishia Allah kuwa yende umungu Mungu na anastahili kuabudiwa na chochote ambacho ni ibada usimfanyie mwingine sie Allah hapo pia kuna waislamu ambao wanapinga kwa kutetea ya kuwa eti kuna ibada ambazo zinaweza ukamfanyia sie Allah na kisha ni sawa kuna makosa hapo hasa hapo ndo huwa kunatokea mzozo mkubwa sana kati ya wale wanaoamini ya kuwa jambo ambayo ni ibada anastahili Allah na wala haifai kufanyia sie Allah kisha kuna wengine nasema la hilo jambo hakuna makosa kufanyia si Allah makosa yako api si makosa yako api ni makosa makubwa zaidi kwa sababu ni makosa yanofungamana na masadaa imani ya Allah lakini hayo inshallah tutakuja kubainisha tutakapokuwa tushamaliza kubainisha hivi vipengele vinne Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tuweze kujua imani sahihi na tuweze kushikamana na imani hiyo na kuitetea na kujitahidi pakatupe nayo Allahumma ati yang kusanka quwah zakiyha anta khairu mazaka innaka anta waliyyuha mulah subhana lakallahu rabbana bihamdi shalla la ilaha anta astaghifuka wa tubtu